حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی ان اللہ تجاوہ ذا بشک اللہ مافکری دی عن امتی زماد دی امتنا او دے کد امتنا مراد امت الاجابت تے امت الاجابت غیلوئی چھئی دعوت دا اللہ دا قبول کرے بسلمانان میں یو امت الدعوت نذير کافرت او امت الدعوت وي الله حبيب دې لپاره نبی او دې ته دعوت ورکړ هو دې ته امت الجوابت نو وي نذير کې د امت نه مراد امت الجوابت ته چا خبره قبوله کړي بېشکه الله ماف کړې دي د ماعو امت نه ما هغه وسوسهت به شذورها دامه مو شولل او دا وسوسط دا دے دا پارا سلوہ او دا بیہی پدے کی زمین آئیت دے موصول تا او دا صدور پرف فی صرف آئیل دا وسوسط ما وسوسط بیہی صدوروہا اغچی وسوسی اچئی د بی پاغی سرا اے د دائی پسینو کی یعنی ما خطور فی قلوبهم من الخوافر الردیہ اګه چې تیریږي د دې په زنو کې غناکار او وسوسه الله ورته دا ماف کړی ما لم تعمل ترسوې چې په دې عملني کړه کچره دا عملیات نه وي او تتکلم یا په دې باندې خبري نېکړي چې لري دا قوليات نه وي په جواب هې پزړکیو خیال تیریږي و چې د پی عمل نه نکړې نو په دغه خیال الله ننې سي یا پزړو کیو خبر د ګناثیریږي وسوسی په درجه کې خو د پاغه تکلم نه نکړې په خلی وې دینې نه دې په الله رب لزت نه سي نو متفقون علی خو دې کی علما کرام وګتفصیل ذکر کړي چې لا پزړو کی ستیریږي نو داږي درجات تی. او بباب جنې ولشاو په وازیوانی نشته پپازینی ولشتاو په بازماني نشتا کله ما وليکل وې دې حضرت کې چې ستيريږي داغي پنځه مراتب دي یو تسو یو تهاجس وي ذويم تهاتير او دريم سلورم تا دريم تهدي سنفس وي او پنځم سلورم وهم دي او پینځه معنه روایکل چې او شه په دې زره کې واکه شويب تد اره خلا په نفس کې نظر أغره نو دې ته هاجس وې لو کله چې دا ځړکی او شه واکه شوي او پدې نفس کې اوړي راوړي اوړي راوړي پدې کې لیکن دتا تا لاس د کول او یاد ادم کې کول څه خیال نه دراغلې نو دي تخاطیر وای نو کله چې د زړه کې تیريږي موسړه کې د امره دي چې وي کایا می کا او دا کول نو کول برابر وي نو دې ته حدیث النفس وای دا درې ورانه شریف چې پدی کې اقاب نشته کو کې او ثواب په کې نشته کو په خير کې ثواب په کې نشته کو په خير کې دینه پس بیا وهم اعظم رازي او اعظم بیا دې توي ګور پاغي نیول حق لكه اراده دي یوشو کا او تار پار یوشه مانع جوړ شو لږه تا نوست صدیت او خبر او خبرت یریږي خلاله په عمل نه کړي لاله په تکلم نه کړي د پدین یول نشته وان هو دغه بوهر رضي الله انهو په روایت جا قالواید جاء اناسون راغلیو شخلک یو جماعت من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا بلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام تا فسعلوہ دا اللہ حبیب نے تپوس کرو انہا نجدوی بیشکمونگمومو فی انفسنا پری خلو زرنو کے ما یتعازمو اغا چلوی گڑی اغیل راہ دنائیوزمونگنا ایتکلم بیہی چی دیر خبریو کی پری اللہ حبیب دیر زرنو اور دیماعو کے مداز سے خیالات رازی ہے چی منگا دا ډیر لوی گنو چی خلک ادر لڑی پیو خزو پاکیدہ که راتلل خو ډیر لوی خبره دا خلک وزول پیرا ډیر ګران اخکاری قال دا الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل اور اسو دا غی تفسیر را روان دے چی دا کمی خبری په خیالاتو کے دیرے دے دی. نو دا غی تفسیر دستو حدیث کرا دی چی دا خیالات داسیو قال الله حبيب ورته فرمایل او قد وجدتمه و آیاتا سدا سی خیالات پزروونو کی مندري دي ناي ورته قالو انم اي یاد الله حبيب د شاننازي قال الله حبيب ورته زاک سریح الایمان داخ خالص ایمان نه هي چې عمل د لا نه دی خو پزړ کې او خیال تریږي او طالب بیا عام شیخ کاری او یریږې چې پهیزته کلم تکلم در لنو کو مخیده خو غټه خبره پر دا حال ایمان دیه په خبره پو شوې کو پهزړې او خیال د ګنا ترېږي او د هغې قده خو خبره ده چې او مسلمانوي په زهخلم نه خووم پزړ کې بختاره تیریږي ل دا سری همان زکر اگور ازرکی چیست تیری گی کنا نو ایداد و کس یوتا ضروری وی اے پسیناو ازرکی او خبر تیری گی انسان داغی په دفکول و قادر نه اے انسان داغی په دفکول و سنره او ایداد و چون امت امت خصوصیت دا خبره پا خبر پوی گئی زرکی او خبر تیری گی دی پس زرکی خبر تیری انسان دا غی په دفقول قادر نه ایجادولو متون نه دفدې او ديهات ما نام دا او چلیه او کلفل الله نفسن الله صح جيم په زړه کې کوم وسوسه چې راوی نوغه اختیاری یاره لکه په زړه کې وسوسه رااله نو تعمیشه قص کې چیره پدیه ملوشیه پدی تلزوس حاصله بار بار زل کی یو یوزل خو پخپلرالا خدا بار بار سوچونه پک بیا تکه دا بار بار سوچونه پک بیا تکه مثال په تور یو خبره یکدم فزر کی رالا او ته بیا دا سوچونه کی چیره واسنګ کو دا واسنګ کو هو کړی دیندا د دې امت خصوصیت د چې دا ورته بافته خبره لمخصال کچو یو په سره کې دا دغلا یو وسوسه رااله او دې بیا دا غیر په بار بار سوچونه کوي دا یو ځل راتل خو ضروری او بي اختيار ده د دل میاځل بي اختيار رااله خدای په کې بار بار سوچونه کوي نو چې دا خړې نه نه تاش په خیال الله راني سينا دا د دې امت په خصوصياتو کې پرتوي دا سريحي ایمان نه دا سريحي ما چتا تاسو د دینم یریږي چې را پدیم خبره کدرلو نو یا علماء لکل وې دې ته سريحي ایمان پدې اعتبار وانه وې سريحي مان پدې اعتبار وې چې رازړ کې وسوسه راځي نو دا د دین نه خځري زک ایمان دې غل اغفور تقلال پرورځي کې څوی تش کندراتو تغلورځي دا شیطان چې وسوسه یې چې مانوميږي دې زره کې سشتہ چې د غل دی ایمان د غلا کېدو ورپسې راځي دا دی ایمان دروانو لغل شرازي نو معلومه را شو وای ذکرل ان للصلايه سل البيت الخالي غل خالقور ته نځي نو دې ژره کې د ایمان سره خش ځک وای قال ذاک سري هو ایمان ودا خسري ایمان دې تاسو کوم مسوس کړه او تاسو کوم وای ودا او بسري ایمان دې زاک سریحن ایمان ویدا سریحی ایماننے رواہ مسلمن دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کڑے